Pista 25 Istoria culturii și civilizației șase roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 239 Citesc nota 2 Ghilimele La început, precizează Arajdal. termenii de magistru, doctor și profesor erau sinonimi. Obiceiul englez de a atribui titlul de doctor în facultățile superioare, în paranteză de teologie, de drept, de medicină, o mare puncte de mare punct închid paranteza, precum și titlul de magistru în arte sunt posterioare și nu au fost acceptate de toți. Termenul de profesor era folosit din când în când cu același sens, mai ales în facultatea de teologie. Obiceiul de a rezerva titlul de profesor exclusiv pentru cel care ocupa o catedră remunerată, datează numai de la sfârșitul evului mediu. Închid ghilmele. Mijloacele materiale de existență ale multor magistri, îndeoseb aici, erau asigurate de onorariile plătite a lor de studenți, în paranteză, deși forurile ecleziastice condamnau acest procedeu. Închid paranteza. Cu timpul, o asemenea formă de remunerație a decăzut, cel puțin în cazul docenților, aparținând corpului clerical și care, prin urmare, beneficiau de prebende. În universitățile italiene, care aveau în general un caracter laic, consiliile comunale au început să-și stipendieze profesorii din orașul lor. Această practică a început, dar sporadic, către 1230, abia la începutul secolului al XIV-lea, orașele Bolonia și Padova și-au stipendiat în mod regulat magistrilor universitari. Încheiat notă 2. Atribuirea catedrelor a cursurilor remunerate unuia sau altuia dintre magistri, era hotărâtă în paranteză, de pildă la Bolonia, închid paranteza, de către corporația studenților și era valabilă pe durata unui an școlar. În curând, conducerea orașului și-a arogat și rezervat dreptul de a interveni și de a controla aceste numiri. Faptul de a trăi numai din taxele plătite de studenții crea profesorului Firește o situație precară. Era însă o soluție care prezenta avantajul de a-i garanta odată cu independența economică și libertatea intelectuală. Poziția socială a profesorului universitar din Evul mediu era determinată în principal de larga audiență de care se bucurau lecțiile sale în mediul studenților și al colegilor lui, deci de prestigiul său științific. Ori acest prestigiu era dovedit de erudiția sa, era garantată de onestitatea sa intelectuală, de independența de gândire, de curajul cu care se opunea și combătea ideile adversarului și înlesnit de libertatea pe care o avea profesorul de a-și exprima opiniile. În materie de gramatică, de literatură, de drept, de medicină, de astronomie, de științe, el putea alege pentru cursul său orice subiect de și îl putea trata cum voia. Singurele discipline în care libertatea de opinie îi era limitată era teologia și, până la un punct, filozofia. Dar nici chiar în aceste domenii, în paranteză, cum ține să sublinieze jumare punct le gof, închid paranteza, niciun profesor n-a fost condamnat pentru ideile formulate și profesate în lecțiile sale. Chiar dacă s-a întâmplat ca o carte de-a lui să fie arsă în piață, o cenzură organizată a cărților n-a existat înainte de 1500. Din momentul în care absolventul unei facultăți primea titlul de ghilimele doctor închid ghilimele în paranteză și implicit licentia docendii închid paranteza, el putea preda ca profesor agregat. Numărul profesorilor, diriginți, titulari ai unei catedre, ai unui curs fundamental fiind limitat în paranteză mai ales la facultățile de drept și de teologie, închid paranteza, aceștia erau numiți numai de facultăți sau de facultăți cu agrementul episcopului sau de reprezentanții municipalității sau erau aleși de studenți ca la Bolonia. Un mare număr de magiștri se întrețineau, cum spuneam, din beneficii ecleziastice, alții aparținând unor ordine călugărești erau întreținuți de acestea. Rămânea însă un număr considerabil de profesori care n-aveau alte venituri decât taxele plătite de studenți. Mai ales profesorii facultății de arte erau în general săraci, trebuind chiar să-și amaneteze uneori cărțile. Universitatea, ca persoană morală, nu va dispune de fonduri proprii decât târziu. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În 1284, papa Martin al IV-lea cere magistrilor din Paris să perceapă bani de la membrii universității spre a crea o casă de ajutor reciproc. La Oxford exista un asemenea fund, în paranteză pecunia universitatis, închid paranteza, care putea împrumuta bani, în paranteză fără dobândă, închid paranteză, studenților săraci. În secolul 14, mai ales noile universități sunt dotate cu venituri fixe. Universitatea din Lerida de pildă primea din partea orașului o parte din impozitele percepute pe producția vinicolă, precum și din anumite categorii de dijme provenite de la proprietari funciari. Încheiat notă 1. În secolul XIII, universitatea n-avea nici clădiri proprii, nici salariați. La Paris, de exemplu, cursurile se țineau la început în curțile acoperite, în paranteză claustrum, închid paranteza, ale bisericilor Notre-Dame, Saint-Julien, Sainte-Genevieve sau în sălile de mese ale mănăstirilor. Alteori, profesorii își închiriau singuri, în paranteză, cu contribuția școlarilor lor, închid paranteza, sălile de curs, fiecare după posibilități. La sfârșitul secolului 13, gilimele națiunile închid ghilimele erau cele care se îngrijeau să-și asigure săl de curs permanente. Când la conciliul din Lateran, din 1179, papa Alexandru III-lea a decretat gratuitatea învățământului și obligativitatea fiecărei catedrale de a deschide o școală al cărei magistru să-și aibă asigurată existența materială, prin acordarea unui beneficiu ecleziastic, ceea ce urmărea papalitatea era să-i țină pe profesorii dependenți de acest beneficiu și să frâneze evoluția învățământului spre o organizare, o formă și un conținut laic necontrolat. Cu toate acestea, însuși, energicul papă inocențiu al treilea, în paranteza 1160-1216, închid paranteza, a recunoscut necesitatea prezenței laicilor în învățământ, formulând într-un text de o semnificație esențială pentru viitorul universităților. Vezi, notă 1, cerința categorică de a distinge între funcția religioasă și cea didactică. Citesc notă 1. Iată, în paranteză, după jumare punctele Go, închid paranteza, acest text din opera papei intitulată Dialogus. Ghilmele, fiecare om înzestrat cu inteligență își poate asuma funcția de profesor, dat fiind că, prin mijlocul învățământului, el trebuie să îl aducă pe calea cea dreaptă pe fratele său care rătăcește pe drumuri îndepărtate de adevăr și de o viață morală. În schimb, funcția de a predica cu alte cuvinte, de a învăța mulțimile, o posedă numai cei ce sunt destinați pentru aceasta, adică episcopii și preoții în bisericile lor, precum și abații mănăstirilor, cei cărora le este încredințată grija sufletelor. Închid ghilimele încheiat notă 1. Ceea ce nu înseamnă că numeroși... Magiștri și studenți, în paranteză în teologie, sau cei ce se specializau în dreptul canonic, închid paranteza, n-ar fi avut parte eventual și de beneficii ecleziastice. Situația precară a profesorilor laici s-a manifestat într-un mod acut în timpul conflictelor din prima jumătate a secolului XIII, prelungindu-se apoi și în primele decenii ale secolului XIV, dintre ei și noile ordine ale călugărilor ghilimele cerșetori, închid ghilimele. Dintre acești călugări, dominicanii, care aveau o foarte bună pregătire, în special în retorică și dialectică, fiind un ordin de ghilimele predicatori, închid ghilimele, creat anume în scopul de a combate ereziile, au căutat să se instaleze ferm și în învățământul teologic-universitar, ceea ce s-a și întâmplat la Paris în 1220 cu sprijinul papei Honorius al lea a urmat în curând conflicte violente cu profesorii laici, care au durat mulți ani la Paris, vezi, notă 2, apoi la Universitatea din Oxford. Citesc notă 2. Un profesor laic, Guillaume de Saint-Amour, a publicat un tratat polemic vehement contra dominicanilor, intitulat Primejdiile Noilor Timpuri, care a fost condamnat de papalitate. Autorul a fost înlăturată din universitate cu toată rezistența vie pe care au încercat să o opună colegii săi. Încheiat, notă 2. Magistrii laici îi acuzau pe colegilor dominicani că violează statutele universității, obținând cu sprijinul cancelarului catedralei Notre-Dame licența și doctoratul în teologie, fără să fi urmat și absolvit în prealabil facultatea de arte, ocupând de două din cele patru catedre, când statutele universitare le atribuiau doar una și continuând să țină cursuri în timpul când studenții și profesorii laici ai universității declaraseră greve. Pe de altă parte, profesorii dominicani îi corupeau pe studenți atrăgându-i la cursurile lor, în paranteză și dirijându-i spre viața monastică, fără să le pretindă taxele obișnuite pentru lecțiile predate, întrucât existența lor materială de ghilimele călugări cercetori închid ghilimele, era asigurată din plin de ceea ce li se dădea ca ghilimele milostenie, închid ghilimele. În optica magistrilor laici, ghilimele intelectuali ca aceștia, în paranteză magistrii dominicani și franciscani, o mare punct de mare punct, închid paranteza, care nu aveau formația intelectuală de bază, dată de facultatea de arte și pentru care dreptul la grevă nu înseamnă nimic, nu sunt niște adevărați intelectuali și întrucât nu trăiesc din ceea ce le aduce activitatea lor didactică, înseamnă că ei nu sunt adevărați lucrători științifici, închid ghilimele, în paranteză, jumare punct, le gof, închid paranteza. Conflictul a durat aproape un secol. Magiștrii laici, de partea cărora se aflau și poeții dintre cei mai renumiți ai timpului, Rutebeuf și Jean de Meng, se scrie D.E. spațiu M.E.U.N.G., au adus colegilor lor, dominicani și franciscani, tot felul de acuze, formulate cu argumente irefutabile. Vezi note 1. Citesc note 1. În primul rând, în privința sărăciei și ascetismului, predicată de franciscani și dominicani. Ghilimele, pot să asigur că în nicio lege, cel puțin între-a noastră, nu stă scris că Iisus Hristos și discipolii săi ar fi fost văzuți cât timp au colindat lumea, că și-ar fi cerșit bucata de pâine, închid ghilimele, scria Jean de Meung, autorul părții a doua a romanului Trandafirului. Uneori însă atacurile erau nejustificate, ca de exemplu în cazul învinuirii de ignoranță adusă călugărilor cerceturi. Toma din Achino, ca să cităm numai un nume dintre multe altele, făcea parte din ordinul dominicanilor. Încheiat, nota 1. Cu toate acestea, ghilimele călugării și întit ghilimele, au avut în cele din urmă, cum am văzut mai sus, câștig de cauză, dar numai parțial și nu definitiv. Căci conflictul a continuat pe terenul strict al ideilor cu sprijinul în principal al magistrilor facultății de arte. Ori tocmai aceștia erau, ghilimele, elementul de fermentație intelectuală și de dinamism spiritual, motorul vieții spirituale și al tuturor mișcărilor revoluționare ale Universității din Paris. Închid ghilimele în paranteză fumareremic.her. Închid paranteza. Figură, pagina 239. Reprezintă o poză. Ilustrul magistru Pietro Lombardo, autorul sentențelor. Miniatura secolul XIV. Încheiat figură. Oligarhia universitară. Monarhii și-au dat seama numai decât de posibilele avantaje oferite de universități care puteau furniza guvernării și administrațiilor juriști calificați. În secolul 13 aparatul birocratic devenise mult mai complex în timp ce administrația orașelor era tot mai complicată. Suveranii cei mai ghilimele moderni închid ghilimele, ai secolului Ait al 13 lea Frederic al II-lea al Siciliei, Filip cel frumos al Franței, țineau să se înconjoare de juriști formați în universități. În același scop, Henric al III-lea al Angliei și Ludovic al ix al Franței întrețineau pe speziele lor un număr de studenți ai facultăților de drept. Urmarea a fost că, în secolele 14 și 15 majoritatea universităților nou fondate era opera principilor. Monarhii fondează acum noi universități în Franța, Italia, Germania, Boemia, Ungaria, Belgia, Spania, Scoția, Suedia, Danemarca. În paranteză, o oarecare inerție în această privință o manifestă doar regii Angliei, probabil că din cauza condițiilor precare create de războiul de 100 de ani și de războiul celor două roze, închid paranteza. Această situație a contribuit evident la o anumită schimbare atât a poziției sociale cât și a situației materiale a profesorilor, dar schimbarea s-a datorat și altor cauze. În evului mediu, profesorii la aici au renunțat progresiv să rămână un grup social, ghilimele de lucrători intelectuali, închid ghilimele, de profesioniști care trăiesc din munca lor salariată, preferând situația oferită celor ce recurgeau la privilegii, beneficii și alte câștiguri extraprofesionale. Aceasta nu însemna că ei nu continuau să pretindă studenților o retribuție pentru ghilimele munca salariată, închid ghilimele a lor, adică taxe pentru cursurile predate, sau anumite ghilimele atenții, închid ghilimele, dintre care banchetele obligatorii pe care absolvenții le ofereau cu ocazia promovării erau cele mai obișnuite. Și aceasta, la o dată când înseși dispozițiile statutare, prevedeau reducerea considerabilă a numărului studenților săraci, care să poată beneficia de un învățământ gratuit. Vezi notă 1. Citesc notă 1. La începutul secolului al XV-lea se ajungea până acolo încât la Universitatea din Padova să nu poată avea dreptul la învățământ gratuit prevăzut de statutele universității decât un singur student pe fiecare facultate. Încheiat notă 1. Studenții săraci, adică tocmai elementele cele mai serioase și mai dotate ale universității. Totodată, magiștrii trăiau nu numai din beneficii ecleziastice, ci și din rente de tip feudal sau din venituri de natură capitalistă. Încă din ultimii ani ai secolului XIII, unii profesori renumiți ai Universității din Bolonia deveniseră bogați proprietari de case sau de terenuri. Unii se ocupau chiar cu activități speculative, împrumutând bani cu dobândă studenților și, nu rareori, reținându-le un gaj obiecte de valoare, de pildă manuale și alte texte școlare. Un jurist celebru ca Francesco Acursio, se scrie A -C -U -R -S -I O, vezi notă 2, poseda terenuri agricole, o moară de apă, o vilă splendidă, iar în oraș o casă nobiliară cu un turn înalt. Citesc notă 2. Boloniezul Francesco Acursio, în paranteză, 1182-1260, închid paranteza, este cel din tâi jurist care a adunat textele glosatorilor boloniezi la corpus juris civilis, în paranteză, precum și toate discuțiile cunoscute până atunci asupra dreptului roman, închid paranteza, într-o operă intitulată Glossa Magna, care a determinat formarea unei întreg curente de glosatori, în paranteză Acursiani, închid paranteza, încheiat notă 2. Până la urma, Acursiu a intrat în combinație cu alți profesori, constituind o societate comercială al cărei obiect era vânzarea de cărți în orașul său sau în străinătate. Un alt profesor boloniez, fiul ilustrului jurist Odo Fredus, în paranteză pe care l-am citat mai sus închid paranteza, deținea multe proprietăți funciare, practica împrumutul cu dobândă și își investise câștigurile într-o manufactură de prelucrare a inului. Despre un altul se știa că, măritându-și fiica, îi dăduse o zestre considerabilă. Desigur, sunt câteva cazuri cunoscute, dar câte erau de rare sau de frecvente, asta nu putem ști. Faptul în sine însă este semnificativ. Profesorii, în paranteză mulți, puțini, ralisimi, închid paranteza, încep să fie atrași de câștigurile extraordinare, de centrele unor noi resurse, curțile principilor sau ale mecenaților și de tentațiile stilului de viață, ghilimele capitalist, închid ghilimele. În felul acesta se ajunge să se constituie o adevărată oligarhie universitară, accentuată sau agravată și de faptul că putea deveni chiar ereditară. Același eminent jurist a cursio ceruse în paranteză prin urmare încă în secolul XIII, închid paranteza, ca fiii profesorilor facultății de drept din Bologna să beneficieze de un drept preferențial la ocuparea catedrelor vacante. Autoritatea comunală s-a opus la această propunere în repetate rânduri, timp de 50 de ani. Dar în 1397, când colegiul profesorilor a decis că numai un singur candidat din Bolonia putea fi admis într-un an la doctorat, au fost acceptați de la această măsură fii, frații și nepoții profesorilor boloniezi. Apoi, în 1394, la Universitatea din Padova s-a luat hotărârea ca un doctor în drept să fie primit în mod gratuit în Colegiul Jurisconsulților dacă era fiul, nepotul, strănepotul sau strănepotul -stră unui fost profesor universitar, iar în 1409 ca fiul unui magistrul al acelei universități să fie scutit de orice taxe de examene. Ghilimele, această constituire a unei oligarhii universitare, în timp ce contribuia la o considerabilă scădere a nivelului intelectual, conferea totodată lumii universitare unul din caracterele esențiale ale nobilimii, caracterul ereditar. Profesorii deveneau o castă, închid ghilimele, în paranteză jumare punct le gof, închid paranteza. Și lucrurile nu s-au oprit aici. Profesorii și chiar numai absolvenții care obținuseră doar un titlu sau un grad didactic universitar adoptă acum mentalitatea un stil de viață, obiceiuri și embleme asemănătoare celor ale rangurilor nobiliare. Privesc cu dispreț munca manuală și tehnica, poartă inelul de aur și toca cu guler de hermelină, precum și mănușile lungi din piele de căprioară, catedra de la care, ștind lecțiile, este adeseori acoperită de un seniorial baldachin, sărbătorirea luării doctoratului este de regulă însoțită de foarte costisitoare baluri, spectacole și turnire. Casele profesorilor sunt luxoase, mormintele lor sunt somptuoase, monumente în marmură, iar la Bolonia rectorii au dreptul de a purta arme și privilegiul de a ieși în oraș, însoțiți de o suită de cinci oameni îmbrăcați în veșminte de paradă. Chiar și magistrii facultății de arte, mai puțin respectați de orășeni decât cei ai facultăților de drept sau de medicină, au căpătat privilegiul de a fi scutiți de serviciul militar, iar studenții lor mai bogați, privilegiul de a presta acest serviciu, plătindu-și un înlocuitor. Gilmele, Iată deci, în paranteză, conchide istoricul francez citat mai sus, închid paranteza, știința redevenind o posesiune și un tezaur, un instrument de putere, iar nu un dezinteresat scop în sine. Închid. Figură pagina 243. Reprezintă o poză. Avicena ținând o lecție, miniatură dintr-un mâmix mic punct din secolul XIV, al operelor sale traduse de g -mare punct din Cremona. Biblioteca națională Paris. Încheiat figură. Viața studenților Istoricii universităților medievale recunosc că, întrucât până la ora actuală n-au fost studiate suficient realitățile concrete ale fiecare universități în parte, tabloul general al vieții studenților rămâne încă lacunar. Totuși, deși masa studențească varia după epoci, după țări și chiar de la o universitate la alta, din aceeași țară acest tablou se poate întrucât va reconstitui, destul de fidel pe baza datelor furnizate de statutele universităților și colegiilor, a frecventelor aluzii ale predicatorilor la obiceiurile și conduita studenților, a unor ghiduri universitare care s-au păstrat, vezi notă 1, a însemnărilor făcute de studenți pe manualele, textele școlare și dicționarele lor, a actelor tribunalelor referitoare la delictele și dezordinile pe care le provocau studenții, precum și a foarte numeroaselor scrisori ale acestora care s-au păstrat adresate părinților, rudelor sau protectorilor lor, vezi notă 2, în fine o adevărată mină de informații pitorești și totodată conținând indicații concludente privind mișcarea de idei a timpului. O constituie bogata producție poetică a gilimele goliarzilor, închidimele. Citesc notă 1. Cel mai interesant este manualul studenților care își propun să frecventeze cu folos universitățile, publicat prin 1480 pentru studenții din Heidelberg, în paranteză, dar care, cu siguranță, este concludent și pentru viața studenții unii de la alte universități germane. Închid paranteza încheiat notă 1. Citesc notă 2. Motivul, în paranteză, aproape constant, închid paranteza, al acestor scrisori este cererea de a li se trimite bani și de a li se permite să-și prelungească șederea pentru continuarea studiilor. În rest, informațiile privind viața studențească sunt destul de reduse, căci, în general, scrisorile sunt redactate după anumite formulare și modele epistolare. În paranteză, unul din acestea foarte răspândit conținea numai puțin de 22 de ghilimele metode, închid ghilimele diverse de a aborda cât mai convingător cererea de a li se trimite bani, închid paranteza, încheiat notă 2. Apariția universităților medievale se înscrie în paranteză, cum am precizat de la început, închid paranteza, într-un fenomen social general începând din secolul XII, acela al spiritului corporativ, al tendinței de grupare în asociații profesionale, în paranteză, sau de altă natură, închid paranteza, în scopul de a-și apăra solidar interesele. Dar spre deosebire de celelalte asemenea comunități medievale, noul tip de universitas, de asociație corporativă, de intelectuali, profesori și studenți, având o legislație proprie, privilegii, drepturi și chiar o autonomie, reunea membrii provenind din toate țările europene și din aproape toate clasele și straturile sociale. Bogați sau săraci, călugări sau laici, fii de nobili, de negustori bogați, de meșteșugari sau de țărani nevoiași, cu toții aveau în principiu de drept acces la învățământul universitar, bucurându-se cu toții de aceleași drepturi. Gilimele. Fără să se țină seama de originea lor socială și națională, ei puteau să fie aleși în toate funcțiile universitare, puteau să devină rectori, decani, etc., în timp ce, în general, în societatea medievală prevala aproape peste tot aristocrația, care își aroga toate funcțiile cele mai înalte ale statului și ale bisericii, și când în orașe se petrecea același lucru cu familiile patriciatului urban. Comunitatea universității însă, chiar de la începuturile sale, n-a cunoscut deosebirea de castă, sau mai bine zis, ea a generat o nouă castă compusă din elementele sociale cele mai eterogene, închid ghilimele, în paranteză H. închid paranteza. O castă, dar o ghilimele castă deschisă, închid ghilimele, o castă al cărei statut, Ordo Scholasticus, nu ținea seama de o deosebire între clerici și laici. Nici în fapt, nici în terminologie, începând chiar din secolul al XIII-lea, adeseori denumirea de ghilimele cleric, închid ghilimele, era dată oricărui student, indiferent dacă era tonsurat sau nu, dacă aparținea sau nu lumii ecleziastice. Și o denumire tinzând să capete progresiv sensul de savant, de învățat, de erudit. În societatea urbană, studenții reprezentau o categorie socială de sine stătătoare, în primul rând datorită numărului lor foarte mare în raport cu populația respectivului oraș. Cifrele date de contemporani sunt în mod evident neverosimile. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Magistratul Odofredus afirma că înainte chiar de 1300 numărul studenților din Bolonia era de 10.000 în paranteză când către 1250 populația orașului nu trecea de 40.000 închid paranteza, un călugăr nota că în 1287 la Paris studiau 30.000 de studenți, numărul celor de la Universitatea din Oxford, după afirmația cancelarului Gascoine se scrie G A O -g în paranteză secolul 15 închid paranteza ar fi fost înainte de 30.000 cifră pe care Uiclif o ridica pentru secolul 13 la 60.000 încheiat notă 1 Se știe că în materie de cifre una dintre trăsăturile caracteristice ale mentalității medievale în paranteză la fel ca acele antice închid paranteza este aplicația spre exagerare Lumele, în realitate, Parisul putea avea în medie 2.500 de studenți, vezi notă 2, iar în perioada sa de culme, probabil 6-7.000. Citesc notă 2. În primii ani ai secolului 13 populația Parisului abia dacă depășea cifra de 25.000 de locuitori, cifră care în orice caz către anul 1400 nu putea să se fi triplat, încheiat notă 2 iar Oxfordul către sfârșitul secolului al XIII-lea între 1.500-3.000, închid ghilimele în paranteza fumare închid paranteza. În orice caz, în raport cu populația orașelor universitare, din acel timp numărul studenților era enorm, apropiindu-se uneori de 10% din populația orașului. În marea lor majoritate, studenții nu erau cetățeni ai orașului respectiv, ci ghilimele străini, închid ghilimele, din alte orașe, regiuni sau țări, dar beneficind de anumite privilegii, cum am văzut, și supunându-se propriilor lor legi. Abia mai târziu, și nu peste tot în aceeași măsură, autoritatea comunală a reușit, în paranteză de multe ori cu ajutorul autorității ecleziastice, închid paranteza, să-și facă simțită puterea, nu însă să impună, și supunerea necondiționată. Condițiile materiale de viață ale studenților, în paranteză pe cele școlare de studiu, le-am schițat mai sus, închid paranteza, variau firește în funcție de posibilitățile economice ale fiecăruia. Cei mai săraci, care nu erau ajutați nici de ordinele monastice, nici de colegii, se asociau, în paranteză, câte patru, cinci sau mai mulți, închid paranteza, își închiriau o causă și își procurau singuri alimentele, în paranteză și vinul, închid paranteza, direct de la țăran.